وی د ملایډو پټه یا ساته ای اشاوجي توې د سنت 61 مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان د مین څوک جاګیرا روډ څوळी پرپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 03015710124 عمبوې خامقه مونږو مونږه هغه داز درې شریه کې بیا دروغه نشتا از رشتیاو زهده خواب مردی چا خوب کیولی تا سیوه تاووی تجوندی تا اگا برشتیای ولی اگا تلیز رشتیاو زهده لیل تا دروغ نشتا کنه نو دیبا موی چه آو فا ازدنام و ازدنام بل دا چه منتعند کنه ازدنام که خوگیر دین ادیو بل آواز باوری او آواز بوت اللہ رسی خواب اواز باوکی مو ازدنام باینام یو آواز کونگی پ اللعنت اللہی عدد الظالمین لعنت دا اللہ دے بظالمانو دادا سے ظالمانو دی دنیا کی لعنت شد دی دی بلیوز لار اختیار کردیو دی بلیوز لار اختیار کردیو ملعون سریوزی شنو خود بدر باندی لعنت کی گئی زکا دی بلیوز کار داری چھ خلق دو دن ناری اور دی کار سو اللذین یسود دون آ خلق دے چھ باندی خلقو عن سبیل اللہ دو دن دال لانا دلار دال لانا دل اول دې داګه لپاره کو ग्والې اعتراضه تروباز بدهن کې وهم بالآخرت کافرون دې باخرت باندې کافر دي او انکار کوي د آخرت نه انکار کوي صاحب دې چې دا आवाज یو بل تکي د لا پاسله خو با نستی چاوازوري رسی سبحان الله پاک الله صحیح کانه نبی افو بدی دې یو بل خوشبو یو ويي څنګه د جنت خوشبو په 1500 کال درمنځ لري د جهنم غا عذاب ده ده پر ده ده. ده ده جهنم جهنم او تطو تر پینځو سوکان تر منځ لالي یوه دی چې ولتا واسه هو په دیو حجاب په میاز د دې کې یو دیوال د پردی دی یو دیوال لري جنت او جهنم په میانس نو د جنت نعمتونه خوشبوې اومځي اول نساتی د دې ته او د جهنم غا کولفاتونه عذابونه اغا ده جنت و اولونا بچ ساتی ده سمانس که یو پرداره یو دیوال مضبوط فضل بابا بسور اللہو بابا تب رضی صورت حدید کی نو دوارو که پرداره ده دوار دلو مانس که پردار ده سره چه دی بل اغا نیمتون وقت مرسی اغا ده جنت و جانم یانس کم ده غا پرداره جیوز ایکی گی نکنه خوشحاله نیمتون وعلا الاعراف او غدیوال که چکمو چط زیده مقام بره ناغیت او اعراف او پا اعراف بانده رجالون سالی ناس دی اعرفونا چه پیجنی کلم بسیما هم ټول پا خپلو خپلو نخو حقیقو ناس دی گوری کنا نو چه او گورنو بی مومن راگه بلن دلی سو خپو دا مخن را را خیجی نورانیت تفاکی او چه او گوری نو بیاو چدا تاسو راغئ به دین راغئ ولې چې دمخنه د تور لوګي د تور نګور راغئ په ځینی په خپل نه خو دا به زو کې د اعراف وله خلقه نګور چې د چا نه کېد رنیشوي د ضرورت کې مخ کیموي پایو جنت تلا د چا نه کې سپکیشوي راغئ جهنم تلا او چې د چا نه کېو بده بالکل برابر وختې ندی په اعراف کے پادش د دې لپاره سننه شوی او اخیری حال ور دي دای اجدي بالله جنت تبوز نټول بپېځونی پخپلونو او وانا او اصحاب الجنه اواز بو کی جنت یانو تا ان سلام علیکم چه سلامتی ادا پتاوو لم يدخلوها جنت و عليه والسلام کی چه بخیر راغله راځه اب تاسو سلامتی ادا خوشاله شه ریګه مراده ښا د دې عربو له خپل حال سره لم يدخلوها دني درخه شوی بہو میت او دی تملری تم یشتا یقین یشتا سیدی بزخا او امیدم دغلی اخر جدی به ان شاء الله جنت ته دی ودا صریفات ا د کلا جوالو نشی سترګ ند دی تلقا اصحاب النار و طرف دا و ور والو جهنم توګوری کنا او جهنم و نی صدا کسا اخی جو ټوټی کیګو قالوا ربنا ابوي ايرب زمون لا تجعلنا ايرب مغرزمون مال قوم الظالمين لقوم ظالمين وسرى دا به دغه دعای جلا مونږ دي ظالمين وسره مغرزم الله به غدا قبلې دې به جنت تبوزي مونږ ته دعاو ورو تاسو خو جنت تک اخبنوګو خو چې خپل عمل ته وګورنو پکاره چې یو یری مصال له کپدې ا عربوانو ګرانو اندابو له غنیمته عمر ربنا وصال کړو چې الله معصره پورا پورا حسابو که چهی پا ماوانده بوج پاتی نشه خیر ده که زمان سو نشه نا عرافواله دا حالت کری خواه همونگو مجی اللہ اول خرال توفیق را که چه مونگا جنت لو لائف او کم نا کم اوس نایس جدائی جا اللہ پا عرافواله کرا شن دابم ستاڈیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ مَخْكِ رِيَاتُونَ مُبَارَكَوْكِ مُقَالَمَاتِ ذِكَرْشِيو ده جنتیان و ده جهنمیان و پمیانس کی ذکر یکڑو ده اصحاب العراف دل تعالی ایبل سیفتا و وضاحت کړي دا د بارد تخویف او خرهوی او بشارت مخکې له یو بل سره مو کال مزکر کولا تخویف د بار دلدې کې د اصحاب العرف ذکر یې کړو د بشارت پتاور باندې چلا رب العزت اولا زیر ورکی دا اصحاب الاعراف بارکی دا قول ویلشیو مشهور اوصح چیاغ خلق دی چیاغی حسنات و سیئیات برابر شیو امام قرطبی رحمه اللہ دا دی بارکی دولس اقوال ذکر کلی تفصیلاً هو مفسر ذکر کوي شبیر احمد عثماني رحمه الله چا سل کې اصحاب اليمين چې قران مجيد ذکر کړی اي هرې اقسامم ذکر کړو صورت الواقعه کې نه پاري کې اعلی كم اعلا او چته مرتبه والي دي چا سابقين مقربين دي نغ خو اړاند د تلیدي ډیر مخکې تلی دي او کوم چپارغې کې ادناديې کمی د ر وال د نغا حاب ا دی د د هغې اقسان دی دقرآو مجدید دهغې ځ کار کړو چې د خلق دی چې ټول به پیژې قیامت کېولدي ب دا س مقام کې ناست دی جهنمت مر تخکاری جهنم مر تخکاری چکم داږي چې کم اهل خلق به ناغم پیجني خپل نهو عالم منده دے قرآن مجید داغي مکالمات زکر کوي س سره دنیا کې ډېر لوی دعوی کوله واناذا اصحاب الاعراف او आवाज وو کې اعراف والا خلق رجالا س خلق داس سره وتا دا یعرفونهم بسیماهم چه دی با پیجنی حغی پا نخوخ پلو اصحاب الاعراب بے پیجنی ذکر یاد دی وجه چه دنیا کی وخت وقت ترکلو پیجندلی او یاد دی اغیل اللہ دا سے علامات ورکلی دی قیامت کی ټول طول با دی یعرفون احل الجنة ببیاد بي الوجوه و احل النار بسواد الوجوه جنتیان بپیجنی چھ مخون بے سپینی رانائی جہنمیان بپیجنی چھ مخون بے تک توری تا داری خپلی خپلی نخیلی فدی بے پیجنی دا اعلاف والا خلق حس پا کار را نغلستاسو حس پیدا در نکلتاسو تاسو جمعو کم دیروال استاسو وما کنتم تستکبیرون آغا تاسو تکبر کاو تاسو دنیا کې یو په دی زور لگولیو چه دیر مال دولت دیر شی تعداد دیر شی قوت حاصل شي او دوین تکبرم کلو دا حقنا حق <laughs> <laughs> برس تاسپک کرتی لیو اغاوام نظر پریوت خلق گانو او اغی پونه مستهزا او خندا کولا او مسکنان غوربا استاسو نشتا سم نو پایتشوی نداد و کارون تاسو کول دیر اون کول خلاصه اداشو چی او استاسو دیر والی او بل استاسو صحر و تکبر و استقبار اقید لسا پیدا دار نکلا ما اغنی عنکو احاولا الَّذین اقسامتوم ایدا خلق دی ضعیفان و کمزوری مسکنان و غربا اقسامتوم چی تاسو دنیا کی لا ینا لهم اللہ برحمت چوبان رسی دیتا اللہ فاک رحمت تاسو غداوی چدا زړیل جنت خلق دي دې جنت تدلي شي اته دي جامي تا وګوره دي شکل ته وګوره قسمونه به خړل جننه يا کدا جنت یې نور دي ودا حالو ټوګي تکي وګورাবা مساکين نو قسمونه به خړل چللا به د رحمت ورنکي اديله به جنت ورنکي راشه وسو ګورای کنه دا جنت د چان ډاک او وی له شوقی تر الله دی طرف داخل شې جنت ته لا خوف علی کوم هي سیر نستبد د ولا انتم تحزنون انا بعد اسقم دا بشارت دی دا زیره دی حکم وو توسید الله دی طرف نه جزای جنت ته جنت خو دے داسه خلق دی دا. چې الله دې دین د پاره کوي حرس قبول کړی غریبی مسکانه ته دخلکو خبره بدره دي او دغې خندا او استهزاء علاوه شان دغې نه جدائی دارسه برداشت کړو سخت خبره نه نن پتا سو ہے سیار نشته اګام جنې کېبانا اگر نور نه خبر شوه نو کم خوف دی کم اضطراب دے کم او کوم غم و پریشانی دا پاغی بانده لاغی خوڑو تصور نشکی دے تاسو پا خوشحالی ازائی تاسو پاس دنیا کې چو سم رسوی نشیو ناغیده دا پیدا در کلا اغسطاو دا پار جمع که دل کنا کل شي جہنمیان ننوز جہنم تا او اسے ہم پہ بکیو چلا اس وزیو دا حالت پہ جوڑشنو ڈیر پریشان بش ڈیر وار خطا بش اچھو غبکی ونادہ اصحاب الناری اچھو غبکی آواز بوکی ور والا خلاق اصحاب الجنت جنتیانو ان افیضو علینا چراوارا ویرا توی کے پمونگ بندی من الماء لگی غندی سا لگی گونتے اوپرا بانده راتوئی که مین الما آم اما رزاقکم اللہو یا لگوندے داغسنا چه درکلی تاظلالاللہ نوگ بانده سراوات چوئے اور ٹکڑیکلو اس وزولو او لگیشو لگی اوپرا بانده راتوئی که تاؤسرا جکمی میوی داغین رات روولے دا امن عباس رضا اللہو نمنا چ أي الصدقه افضل کما صدقه ډيره غوړه نه وګورې چې ګورې ده په نبي عليه السلام فرمایلي دي چې افضل الصدقه ال ما ډيره غوړه صدقه او خيرات هغه وبدي تصويد الله رب العزت قال نه ورې دي اره ځان مېانو خبر عام نه دا ورې دي چېږي جنتهانو نه او بګواړي الما نو داړې رلویہ صدقہ دا خیرات دی دیو جی مسلمانان په خپل معاشره کې بکار دي جيو بل سره د امداد خوکي چوبه خو دیو بل نه نمنه د سکو د پارا یا د فصل د پارا یا نور د ضرورتو د پارا کله نبی عليه الصلاه والسلام چکه د دنیا د الله په دربار کې دومره قدر و او دومره وازه نیولې کړه ویلیو ما ساقا کافرن شربتمه کافرته ویلو بو یو غټنو نو دا ډېر لوي نه نو دی بچګي چې مونږ باندې قالو او بوای جنته انو ان الله حرمهما على الكافرين يقينا حرام کړلې دا دواړه سزونه بکافرانو نو حرام خو دنیا کې اوم نور سزونه او ا دې به خولې نو دا دې نشي خولې نکره دا خو باندشته پدی باندې دنیا کې خو اوسز پدی حرامو او غدي خولو په دا هغه حرمت ته چې بالکل باندې په لازماتن راشي اختیار په کې نشتا گوره کم سی زونه چه حرام کردی داگه نظام دا سا ساتل غاری اگر چه دا بنده و تاڑو لاس نرسی دا سرنا نا داگه تمیز پریخو دا خلق و چه لاس و تا رسی نو که حلالی که حرامی نو روچتی یه دل تا چیوی نو مطلب منع و پابندی دا حرام دی دنیا که حوت ایجازتو هر سیز په جایز و حلالی و ہو بوتا بو جایز ویه واراجس کا کو ته جاهزو سجهي روز دنیا نه اماتونو ادا ولا ورکول چې څوک داونه وي رزق به نه شورکول کافرو الاذ صفاتو د هغه وحدانيت منکرو او به مول رضا پرکو نو کله دا الرحیم معنا کولم نو دام ویلو چې خاص مه حربان اگر خازم یهربانی داوه چې جنت کې بار جنتیان الغرا کول کې او ور کې قسمه قسم نهرو نه ویلو ور کړی او کافر د دا بیا نشتا نا ویلې فیاصل دار جلدا حرم کړی دیو کافرون الذین تحوزونهم او خلق دی چې نه ویلې دین خپل له هو او له عبا له هو او له عبا تماشا او لوبي وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا عَدو كَكْلِ دِي, دي لَرَا دُّنِيَا فَلْ يَوْمَنَنْسَاهُمْ فَسْنَنْ وَزِهِ يَغْبَكُمُنْدِي كَمَانَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا سَنْقَ چِ دِي يَرْكَلِ وَا داروز يرْكَلِ وَمُلَاقَات در وزِهِ دِي هَذَا چِ داروز ده اللّٰه دنیا کې نعمتونه نو درکړې Tale ma jo unti rolo asbab نو ګرځولي واډو او سوړلې ابدان بيداسه چې کله ګرځا کله ناس یا کله سمله بور ازادي ودرته ناغه وې چا ولاندا در الله کړو بیا به توې چتا یقین نکوه چې تا سره ملاقات کې ناغه وې دا کومینو الله وې فلی یوم انسا کا کما نسیتنی نن عذاب کے پرے سنگ جتا زما ملاقات پرے ہو تیارے پرے ہو نن یہاں پمانہ ترکی دا سزا کی مون پر یوزی دی په عذاب کے سنگ جدی پرے عمل عمل پرے شو ددا غیر دا پارہ تیارے پرے ہو وما کانوا بی ایتینا یجحدون او دی پایتونو زمون مان دے جن یجحدون اللہ دعیاتون منکیو اللہ تقبل طرفنا دے ہدایت تپارے کتاب را لے گلو ادیر کرو وَلَقَدْ جِئِنَا هُمْ بِكِتَابِن او یقِنن رَهُلَمُون دیتا الشان کتابو فَصَّلْنَا هُو چھ مونگا واضح کرو اگا على علم پقبل علم سارا دے علم نڑک کتابا موتر لے گلو فَصَّلْنَا هُو تفصیلا مونگا ذکر اده کامیابی اغا وصول اغا لارمو ازاحت سر ذکر کرده و هداو رحمتن هدایت و رحمتو لقامی امنون دفار دار قام چی ایمان روڑو دیت دیره پیدا گسته و ذکر ده قرآن نا پیدا گستی شی ایمان سره چې ایمان پی نی یقین پی نی نو قرآن نصف پیدا نشی اگسته دیو جو قرآن ترغیبم ذکر کرده پاکی ترغیبم ذکر کرده چته سولی مان ناراضه دا زمشان کتاب راغله د تاسو ته بیا ام ایمان دروله حالیا ظروونه دی انتظار نه کئ الا تحویل مگر انجام د قران تا او تحقق د مضمون د دیتا چې چا د دې کتاب خلاف وک الله عذاب کول ور ندی چې انکار کئ ندی څه پدته ماري عذاب تا چکم کم یارا او تخویب قران ذکر کړل ندی دا غي تحقق او تعويل د پتا مري چې نهو عذاب را باندې راشي دا انتظار بالکل نه له پکا پکار دي چې ایمان وروړي یو ميا اته دا ویلو تا غرو شراب شي انجام د تقرير د قرانه هغه درجه عذاب راشي يا تحقق د دې د مضمون او د دې د بيان ان عذاب راشي چوی لیرچ عذاب برازی جا قول من قبل او بوی او خلقو چیرکلیو اپریخو دا قرآن مخیف نسوه ترکو لعمل بیهی و قرآن عمل کل تیخو او دیچکم حقو اغینو ادا کلی نگور بیا بوت احساسو شیخا قد جاعت رسول ربنا بالحق او بوائی یا کینن راغلو پیغمبران د رات زمونګه په حق سره دا اقرار به وکړ ا د انبیا او جکمه دنیا کې کوم ضرورت راغبه محسوس کی چمنګ ډیر بټ کړی یو کوته هم غلرا چمنګ د انبیا سره ملګری دیانو کوله عليه حق را وړو نه مونږه کو اوس بسنګ بچ کی وو نه دوا خبرې یو بوی فحل لنا من شفاقا ایشتر زمان دا پارا سو سفارشیانا فیشباقو لنا چه سفارشو کی زمان دا پارا سفارشی نشتر چه زمان سفارشو کی کوچش بوکی زکا دنیا کی عقیده پا دیو چشتر زمان سفارش بکی مون با بچکی دیتوی نفع دا شفاعات قحری دادا قرآن خصوصی مضمون ده چ خلقو دا قي دسات له وا چې زمونږ د بارښت دي سپارښت به کوي مونږ به بچي چې دا زور له کې سپبن پونشي نبي هغه بل خبره کوي اا ورادو یا مونږ به واپس کړې شو فنعمل غیر الذي كنا نعمل مونږ به عملو کوو بغیر د هغه چې کوم مونږ به هغه عملو کوو غیر الذي كنا نعمل خلاف د هغه عمل چې مونږ دنیا کې کړو مونگ چا کم عمل کرده خو ده اخیرت ده پاره نو آخو یا ده دنیا ده پاره ده ریا و سمعت ده پاره شهرت ده پاره او نم ده پاره اچه سلام کرده نه علته که پاتش اخیرت ده خسرانه ده یا طریقه غلطه مونگ ده اخیرت ده پاره که دانه مستده کرده و طریقه پیغمبر نو امخ کی خضر رسول زکارو کو نو نده حق یا لباږه کې او نه در رسول د طریقې نو اوس به چې موږ دې واپس کړو چې موږ عمل وکړو اوس به زمونږ ډېر ښه په هرم امتحان آزمېښت کې به پاس کېګو کامیابی به حاصلو دتړګي ال تخبري صفایده نکیه قد خسروا الظن یقینا دا وني کړی خپل ځانونه اوس دا نقصان ښکارا شګره وضل عنهم ما كانوا يفترون ارخص د دینه نو څو جديده ځان جوړول افتراي کوله عاقله شفاعت قهري جسات له وا نو دا افتراوا نو هغه د سیاشن خلک لري نو ویو موږ واپس کې بیا ملګر قران ویلو سوره الانعام کې مخکي ولو ردوا لاعادوا لما کدي واپسوم کلی شکه دنیا ته خپل کار کې اگر سردی چودی خوب کیوی ایدی اراپا زی نبیان بغشی زنقلاب خوبا که نداز ندیبا هم دازی خواب دید دا این روز تو دسورت چکا مدرم دعوه رد در شرک اعتقادی او اثبات در توحید آقا که پاقی باند دلائل عقلی زکر که دعوه دسورت او دلائل عقلی او دارو کو تمهید دیو دیر لی مضمون دا پارا. ابا دې صورت کې هغوال کوم ذکرشه واقعي د ادم علي السلام دنیا کې د انبياو ارسال راتلل او سلسله دا ډيره اهم او ضروري و قران مجيد مخ کې ذکر وکړه چې هغه خلق چې دنیا کې راګي اخرت ته پاره سم عمل وکړي نو ګور هغه ته احساس وشکنه چې انبياو د اريمل ګرپيا دا ډيره اهم او ضروري ده در دې و چې قران مجیدو دام بیاو سلسله ذکر کئ دغه دلایل نقلی دي په دې مساله باندې دلت عقلی او بیا وروسته نقلی د راګې لپاره دا تاریخ دعاوه دلایل عقلی او مثال ذکر کئ بیا د دلایل نقلی ان ربکوم الله الذی یقینا رابستازو الله هغه ذات خلقت السماوات والارض چه په عقلی اسمان او سمکا فی سته دی ایام پس پاګور از کی د خپل رب قدرت ته وګوره بار وګوره علویات ته تا ښکته وګوره سفلیات ته زمکه ته وګوره پاګي کې کائنات دی اسمان نو ته وګوره هغه کائنات دی د دې خالق الله دی رب دی خالق دی داهر سے پیدا کړل دی په سته دی ایام کی كميروزتي مراد دي عالم شهادتو لعوث شكم العالم در دي دا او كان نور روزي شرد عالم روزي ندی ذكت آغازي خان لروزي دي کنا عالم غيبرا عبره و آبه دي گرست آسمان و آفت آبه دي گرست عالم غيب خوزان لروزي دي و مرس بگمه دي ور يزي دي اخو دانه دي کنا لماذا كانت مرادا؟ لقد كنت أخبرت الوقت للمساعدة لقد قول المفسرين ويوداري لقد كانت مرادا؟ اگر كانت مرادا لقد كانت عالم شهادت وزناء لقد كانت مرادا قرآن ومجيد ويليو نو زر جوړيږي زر کاله او باسترين اگر وزير اخلي چې دیوېم مقدار زر کاله نو يمرا تي اگر وزيرني او دا الله د قدرت منازینو دا چې الله قدرت خدای لري چې او څه تو وي کون فیکون وشي جو وجود تراشنو او وجود تراشن خود دنیا دا ٹول کائنات او داسو چو پر دنیا کی تصرفات کی گی او ادا پاگئی دلیل دے چو گورا هر یوسس پیتے مدارجو باندے کی گی تدریجن رو رو و مزا مزا خود دا تمام مخلوقاتو پیدایش دے دوو نبوٹو پیدا کی دی او اٹول تدریجن دی اللہ دا چو پیدای کولیش خود داو قدرت دا او معلوم دارا چهاری اوسیز پواسطو پا مدارجو کوي کئی نوی دینا شپک زرا کال جولیگی جب دومر وقتی کلید دای او قوالی نمو پسترینو نمرات تیوی اقر وزیده پی ستت ایامی اندازد د ورواسید زمون شیوخ و علماء دا اقید و اقوالنا او تفسیرنا دام علومه دا جمراتته ل وشه د دنیا د رو نه دي دا دي نو هغې د یا مررات لمحات اخلي لکه کو یو لمه بیا کو دابل لمحوه نو په شپ لم کې د هرپ دا کلي دي ځمکه عمانونه د دنیا کې کوم تصرفات کیو کوم پریشکي د مخلوق ناګه تدریجان دي یو زمیدار ته هم وکړي نو هغه ډیر تلوار کین نو تلوارونه شکيده په خپل ترتیب باندې هغه پیدا کی بوټي پیدا شي په خپل وخت باندې او کلي نو هغه زې ترسي دا کوم قدرت ته معلوم دي چې دار سه په مزه مزه پیدا کړو چې اوله ماده پیدا کلا بیا په څام پیدا کلا د سرورو او کدا وایو چې بالکل په لمحاتو کې پیدا داګړي نو د الله د قدرت نه سبا ای ده نه دا د تا قوتې قدرت چې کولی شي ځکه په لمحاته کې به بیا فنا کیم کنه په یو لمهی سره نو د قدرت په الله او علم بیا ست مراد دي او یا لمحاتي او یا غروزي دي په سته ایامو په شپه رزو کې په شپه ګلم ثم استوى على العرش بیا اللہ برابر دے غالب دے پا عرش دا دا اللہ بل صفت سنگے چھ دا صفت تے چھ پیداکول یکلی دے او سنگے دا صفت تے چھ شپا ورس بدلی دا سے دا حق صفت تے چھ غالب دے پا عرش استواء علی العرش استواء علی العرش یعنی اللہ رب لحزت استواء بالکل حق و یقینی دا دې معارفه مفسرینو مختلف اقوال لري به تر قوال خدای لري چې دا, دا لا صفته او قران و مجید داګه نور تفصیل نه دی کړی نمنګ بدا الله توسپارو هه ایمان به پرولو چيستا وا استوا عرش باندې دا, دا الله حق دی یقینا د دې وجهه ائمه کرامو ذکر کړو چيستا وا الله رب العزت دا چې دا نو دا معلومه دا, دا قرآن ذکر کرده دا, دا اللہ صفت دی او دا دی کیفیت چه دی ناقا غیر دی مجهول دی پا نه صب نبویده دا, دا. دا سنگ ده او ایمان پا غیر واجب دی ولی ایمان بیهی واجبون او سوال او تپوس کول دا غیر بارکی دا بدعات دی لینه منع کرده وقا ذکر چه کمسیز که قرآن وزاحت نده کرده او متشابهات و کشمار ری نائی که بانو روزاحت نکی فدیل حال سرخو واضح دا اللہ صفت تی خدا تاکیف اعتبار سرخ بالکل غیر معقول نائی که بتا تا پوسنکی خوا نداد اللہ دا صفات انہی او صفت تی او دیو جی او پاسر ذکر کلی لی چیغا نعیم بین حماد الخزاعی شیخ البخاری رحمه اللہ داغو ستاسو شی ناغه ذکر کړی چمن شبح الله به خلقیه کفر چا چې د الله تشبيه ور کړل د مخلوق سره نو د کو پر وک ما وصف الله به نفسه فقد كفر چا چې انکار وکد هغه وصف او صفاتنا جلل اعظم ځان د لپاره ذکر کړی حدیث دې کو پر وک او دیوه چې د خپل ځان د لپاره الله رب العزت کوم صفات ذکر کړی دي یا هغه پیغمبر ذکر کړی دي نه هرکه نشتا هغه شان دعوته فرا صاحبتی على الوجه الذي يليق بجلال الله چې د الله د شان سره څنګه لایقي د چې په هغه صفات چې هغه اعتقاد او سات او نقایص او نفي او کړل الله نه فقد سلك سبیل الهدى نو دا سړی په لار د هدايت باندې روان شي او منه اویکل وچه ودی کې وتا صبح اسنه کوي دا غوره صفات د الله ربول عزت راځي کنه نو اغه تفصيل خو نصرت سره دو خپل فویدو لپاره دا وېډیو چې کوم مفسرې نو ویني لکه د یذ ذکر د الله د لپاره د عین ذکر دې سترګې یا د الله چې کوم صفات تی هغه الفاظ د مخلوق د لپاره راغلي دي سميع و بصیر وغيرها نو ګوره د مخلوق بارکه د استعمال ول الله بارکه دې مې اوس کې ډېر لوی فرق دی ډېر جدا جدا دی د مخلوق بارکه چویلی د صدا سميع او بصیر دی انسان نغې فردا ذہن او یقینیم ده چې دا بنده لدون کې او ریدون کې لري نو له د سره اسباب دي مبادري او داغه غایت او داغه نتایج دي لکه سترګې غوګنري اوغه کې کوم قوتته نمونداو چې بلانی سميو الله سيریږي معناسه دا واسترهږي وروګي دي طاقت پکښتاو دا ولا ثابت دي خدای الله رب العزت بارک دې دې الفاظ راضي نمونداس مشوي چې کنه داګه دي چا تر تشبيه ورکلې شي چې دا سي دي نه بس سره چې څنګه لائق دي هغه بهي تپوز بابا کنه کو ډونګي توب کنه کو زیبو داګه ته بدعا چوي له چې تبدا چړلو ټول انا چه قرآن دا کمسیزنا منع کل دا حدیث کی منع شوی دا اماو منع کل دا خلق غلطی کینی ومحبل کی یا روی ما دا تا پوسکو چه دا الرحمن و علی العرش استواء تو چه دا استواء لکا سنگ دا دی بارا که سنگ بحثو کو دا نوی مجتا هدین را گلی دیو وقت سارا وطورتکی ناکا کرو لکا تا دی بارا که بحث سلکی چه قرآن تا منع کل دا حدیث کی تا منع شوی دا کخهخه <خامخا> ته بحث کین بیا بل سکه بحث وک چکین نو دوې چلوکو تحریمات الہیہ کم کم دی آیات وای قل تعالی اتل ما حرم رد بکم علیکم نو غوایا د توحید دلعل الکو وای سبذو سب تاسو وای چې د الله وحدانیت کم آیاتونه ریکم دلایل لې اغو وایا د موزد تاکید بارہ کې آیاتونه وایا د تحریمات دو دغه لا بارکه چکه منفیدا گئے یا تو نه وایا دغه شان دا پیغمبر د با بارکه چکه مایا تو نه دی غو وایا د اخرت د اثبات بارکه تو نه غو وایا نو دغه کې معلومات وک دالایل په استوا عل عرش کې بحث کې ځای نه منع شولا داشو یا ر تقدیر بحث شو متشابهاتو کې لټول او چړل شو دې خدای زې مثال <سؤال> دی ویل <سؤال> کې انسان چې نورته یو مخې ګوري نو دې بدنور معلوماتو کې دې ودګه شانته مخامه ګوري دغه نورم ذهن बर्बाद شي ترګې به خراب شي نو دې کې بحث کې بس وې ایمان ایمان پرولو چې دا مونږ منل <سؤال> الله <سؤال> صفات مونږ په نور پوي څه خوا کې به دې معلوم کو په دې ځان په ټول په کار دی ښا یوش الليل النهار پټ په شپ سر و لاه اوغ دا شپ د وتهطبګور یا به روز راړي یا بهناه پهشپ رالی دغشانې پټ د شپ بروا سره و بلبانندې پټ را وي یطلو بهو ح چې طلبب کې دا شپ د و پلوواره یا دا روز د شپ ل را پلوار حسی دیر پلوار اور پص را رااني ګوره د یو من اثاره او تااخیر <خصور> بس چسنګ ارواح ختميږي نهش پراغني چس په ختميږي نه راغلي نهسکه را پکې ګېپ نشته حسېصن په تلوار وربسي लगेندل وای شم سوال قمره ا پیدا کړی نوروس بوګمه ونجوما او ستور هم مسخرات بامره تابع دار دي د الله حکم چسنګ وتاه حکم کړل د پای کې نه یو ستوري یو سیاره د الله د حکم بغیر معمولی خو زيدې قدر هم نشي نن ورس pkg می چې پیدا کړې په ډېر منظم شکل کې ډېر به ترتیب کې روان دي کنه معمولي کچ پکې نارضي الاله الخلق والامر واړي خاص الله لرا اختیار دی دا پیدا کولو او د حکم چلول له الخلق أغلرا پیدا کولی اول امرو اختیار چلو دیتے خلاصر اویس تپو دو جملو کی او دا او بل تبارک اللہ رب العالمین تب اخفل رب پس پیشنی دیتا خوکو رکنہ چھ پیدا کول قی او حکم اگا چلی پیدا کول داری چې مخلوق پیدا کئی ونی بوٹی ارسے پیدا کردی دی او سم قدرت دالا شورو دے او دت څوځای چې قران مجید ذکر کړو کنو د داني نتيجه پیدا کوي د مړینه ژوند دی او د چې الله پیدا کړو او چې بیا ووته حکم کوي تکوینی یا تبارك الله رب العالمین برکتون والدی الله رب د مخلوقات نبی علیه صلاتو وسلم فرمایلیو ملم يا احمد الله علاما عامل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله چاچ نه عملو کو نو الله حمد او تعریف او شکر ادا کو بلکی د خپل ځان صفاتو کو او حمد نفسه نو د کو کو او د عمل برباد شارت چې ومن زعم ان الله جعل للعباده من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه او چا چدا ګمان وک چلات مخلوق د پاره د دې امرنا به زلي نس اختيار ورکلې نو د پاغه طول کتابونو عقاید کفر وک الله په انبياو نازل کړي سمره دې جاءل خبره کنه يروي اولیاء ولې روز اختیارات ول او قدمان او غوسان او عبد الله پیدا کړی دنیا او تاواله کړه چې دا راټینګوی نبی علی سلام کویدم بیا په ټولو تعلیمات ورکو فرک چې دا قید چا او ساتل هجه ماږه حق درستو بندگانو بزرګانو پیرانو ویلو چې زمونږ ورته الله په کارونو کې سي اختيار نشتا داده عوامونه شو کوله ولی غيلي دې چې خلکو ډیر لوی درجه تر رسول کنا تبارک الله رب العالمین برکۃ الله رب د مخلوقات نبی علی صلاتو و سلام دعاګان ردی وجه خوله ذکر کړی وی چې باریک د الله صفات و پیژندشي نبی له الله اللهم و لک الحمد کلहु و الیک یارجع الامر کلहु اساله من الخير کلहु و اعوذ بک من الشر کلहु الله باشتول استاد حمد سنہ ستاری او ټول فیصله او اختیارات تا ته والي استاد دي موږ ستانه خير واړو ټول او پناه واړو د شر نه نارغ زم شر نه او نه هر څه د الله په اختیار کې دي تبارک الله رب العالمین تبارک تو نه چانه واړي نو دا ذات لائق در دې جسوال ته وکړه ادعو ربکوم راغو راي رب خپل او ربكم سوال کوي در خپل نه تضرع او خفيا فاجز او په پټه پټه د دعا آداب در تخي چې دلنه سوال نو بکمو آداب سره تضرعا فاجز سره چستا بدن کړهغه اثر کاره شي عاجز کمزوري او خفيا په پټه پرورو مفسرین نو ذکر کړو دځای کې چې مسلمانان هغې به ډیر کو شش په دعا غختو کې له قدکان المسلمون یجتهدون تهدونونه في دعاي وما یسله لهم صوت دعا غخته او کو شش به پ کو ریاب کو غول اووا چا نوې دلی بالکل په پټه او پررو چې داې کې مفسرین چې اصل په دعا ک هغه اپ او دا د معموله معمو دعاګانې باندې په پټه باندې کولې ردي وخت د هغه مسایلو کې داو مګنه چا امين دعا له امام بوخاري وته دعا ویل ده دا یې خپلګه غوړه کې ته چا سوال کې دا الله نه ردي اصول په خیال ساتي تضرع فعجز و خوفيا په پټه انه لا يحب المعتدين يقين ان لا محبت نکي رحمت نتي روتون کو سرا ازياته کوونکو سرا کپه دعا کې زيادتي کوي او که بنور عاملونکو زیاتې کې نو دا دې خو خدا څخه قرق هي اتېدا په دوه اکی سوال ددا څه څو دعا د اکی چې هغه شرمانه عاده نا جایز ده <تصفح> سوال کوي مثال به دا وي یو سړی چې الله زما الله ستاسو کې مالا وزره کې تدور والو زم یا <تصفح> زمانہ پیغمبر جوړ کې یا سو دا کنه دې پکار کې داغه جن د په دعا کې چېغه و سري وي یو کرحو رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ابن الجليد رحمه الله وي چې دا مکروه دي یا لا با کې بدګن یو کرحو چې په دعا کې به ته او आवाज چتول لا باندې کېغه خام. بالکل خاموش ا سر ته دعا د کمزات نغارې سوال کې نغاورې کړه د زرونو په حال خبر ده حدیث په کراضي ابو موسی شعری رحم الله ذکر کړو چې په موقع کې خلکو آوازونه چټکلو په دعا رفع الناس وصواتهم بالدعاء نو نبی صلی الله علیه و ایه الناس اربعوا علان فسكم یا خلق بقلزان رحموك لا تدعون اصم ولا غائبا تاسو چې دا غزا ته چې کمزات आवाज کوي کنه نو اغا کور نه او غائب نه دی دالفاظ دی بلکې اغا اور دن کې دی او لدن کې دی نزدې دی تاسو قبل کې نو پرورو باندې کله صحابه تاسو کړه چې زمونږ رب یو وخت مسلمانانو تاسو کړه سوره البقره کې لیکل شو زمونږ رب نزدې دی چې پرورو سوالو کوه ګلې دې چې आवाज او جواب راغی په اني قریب ځنه نزدې نو دعانی هغه پرورو غوختل هغه خلق نه په دې چې هغه مخه دې ایمان ته دی انتظار دي مانځ نه پاست دې مخراوالی او دی پتیه زبانه سالفاظو یې مونږ په یو ځای لاسو او بیا وروسته دې دوه اړه پتیه زبانه سالفاظو یې مونږ یو ځای لاس را کوو په مخبان نه چې دا تنظیم سو کې خدا بلاتې تردی پر علماء د아요 کلا دیم سووی کدا واز کی چ سوالو کې یا د بانند پاریا سو کو پاشو محلقه نو یو پاګیبیا دوباره کی چ بیا دواو کې بیا دواو کې داس رسم نه دی او چې هغه دعا کینوم زر زر سو بیا ها ها اوبن به نه پوي کې دې دعا ادب نه دی عرب چ پوئدل چې هغه راشدل تکره خلق دا دعا وګور بیا بدگنه پیخی که چه دادی خلقو سا نخرجوڑا کلید دعا دیتا دعاوی چه دلازجد که اوگر لیگا دعا کو اصل داره چه تیپا پٹاوکی ستا پڑو باند اللہ خبر لاس دیو چد کلل ام اداب دی سیده لاس دیو چد نکلل ام درباندی پا باندی نشتا. دعا کوا اسوال کوا یو باز مقیری چپایے که نبی علیہ السلام نا مقید دلازجد تول ثابت دوعة ندا دوعة ندا. راب راب پا مځوا کوم چې صلی و او دا بنوې چې لاسو د اوچت نکلو تاسو اړول کنه را او د رببکو رب الرافل او پټه باندې محبت نکیل الله یادی کوم انکو سرا ولا تفسدو افساد مکوه فلغد بزمکه کی بعده اصلاحها تفد اصلاح ده دین اصلاح شوه د توحید نه فساد مکوه لشرک بیا اصلاح شوی د پانساب او په پا عدل نو ظلم مشورو کوا اصلاح شوی د په سنت نو بدعت مشورو کوا اصلاح شوی د په دین نو رسمونه او بيديني مشورو کوا وذعو او را بل الله عبادت کوي داغو خوف او تمعا او ير او پتما او مسلمان شان دي ديبه پير يرو مي ديبه پتما کوي او سر ذکر کی چد وذعو هو زما په نژبا نویدازه کې امراد ته عبادت ته زکه چې ته تحجد او مزبرکه قران وینو تاتا جافا جنوبهم عن المضاجعي يدعون ربهم خوفا وطمعا دا زمو مینه بندګاندی چې به سترونه شاغانې اخوي اني جدای شي پاس اخ خپل رب را بلی تهجد او مزکی ندو ادعون امراد عبادت ته یا دعاء لپاغه واخ ذرا ما اني سيلا زخ ان رحمت الله قريب من المحصنين يقينن رحمت الله نغديد محصنان وصرا محصنه فجعت دي پیغمبر جو سنت او خيال ساتي و عبادتات کي او بهر عمل کي او عقيده کي مثال ذکر کي رسته او هو الذي الله غزا ته يوصل الرياح اجرا ليگي هواغان زیر راولونکې محکمہ خدای د خپل رحمتنه حته اذا اقلت پر دې پورې چې راوچې تکی صحاب انور او بي پګې کنه باره ني سو کنه هو مونږه کو دې لاله بلدن اغه خارطا ميتن شغا وچ دې او مل دې داږي ژوندولو تو ضرورت چې ژوندې کړې او تازه کړې شي فانزلنا بهلما نورو مونږ پګمان دی او, او, او بو فأخرجنا بي فس روباس مونغا بدغي و بوسرا من كل الثمرات قسم قسم ميوي فصلنا ميوي ملك بي تازش كذلك نخرج الموتا دارنجي روباس مونغا ملي قيامت بمليم دقشان جنده باران بفوكو را جنده بيكو اثباتي هو كده معاد هذا قيامت جتاسو بالله دو بارا جنده لعلكم مثال دا باران ذکر کله یوه پکې اسباد قیامت کو بلې پکې اسباد د الله توحید کو چې باران ګورې الله وری ستوري نوري قبر نوري اولیاي نوري او هو الذی ټول انتظامات الله کي هواګان را واستل وریازر او او بیا یو قابل قابوت لل الاګین باران ورول پاګې باندې میوه پیدا کول ها داښانته مړې استل دا ټول کارون د الله بل صد د دین نشکوله یو کار هم خا نګور کله چې باران وشي نظمکه هم ځقس مريكنا والبلد الطیب اوغه خار او چې پاک دي زرخیز دي یاخرو جنباته باذن ربه راوزی گیاګن دی راګي او حکم در خپل هغه پسلو نو کی او سرسد ز شاداب شي خست شي والذی خرصا اوہ غزمکا چگنا کارا دا اغا شوری دا خورا دا لا یخرجو اللہ نکی دا نروزی دا غی مگر مرکنڈا ہے مگر بے خیرہ شی مالا خیرہ پی بے خیرہ بوٹی تی روزی چبیہ سو خواہ کتنی ری دینی شے گی سارا پدبویاں لازغونا ڈکو اوہ ازد پیدینی کنا اللہ نکی دا بے خیرہ بوٹی تی روزی دا د زمکو فرق دي باران خو بارانو ارزې او شان او خيستا او صفاوله دي بارا کې در لطافت تبعش خلاف نه در باغ لال روي او در شور بو مخص ګورا باران چ داګه په طبيعت کې داګه په اي کې اوسو خلاف نو خصط او ساس ساسکو نو چې په باغ باندې شو نو ګول نه مي وي اوسه اجه په نا کار زمکو شو نواز غکیلیو انبوٹیو دانسی زونتی روو دل نو گو رئی اللہ دا مخلوق دا پارا انتظام کردی او ملک کے جہل سے واشی اخو مرک دے نواریہ دی را روانی او انبیاء رو لیگی دقشان دے مبلغین رو لیگی ناسحین رو لیگی ناغیو الله کتاب بیان کی اگا باران دے رحمت تے قرآن و تا بیان کی او دین بیان ورته وکي تاكيد اسلام ورلوكي نو ګره لاغي پسلول شي کله بارانو شو نو زونهو مثال لازم وکري نو داغين سو ګولون راو و تر میوې راو و ته پیده ته خان کوه غستا تاكيد سيکلا اسوګدا شو چې ته تاندي توکتل نه بس هغه وای چې زمانګې ووتشي مارکونډي ها هغه مارکونډي کې خلاص خیر به یې سو دواې کې لګي خدای غتش زګيري څه نقصان اړي اجل ګلې نظمه کوي او شان دي کنه داغه شان مثال د قران ده شه دي بيان شه انبيو دعوته نو خلک با جوړل شي څوک به مني کامیاب څوک بجګړي جوړي کی په سات کی نو هغه ناکام دی هغه تباہ او برباد دی د دې وجه قران مجید د مثال ذکر کو چي آزاد د بنده د پال د ظاهري غذا تنظیم کوي نو روحاني ولاون کړي د زړونه اسلیا ولاون کړي نکداوس د خلق خپل صلاحیت دي کسي پیدا په د بوال جنینو ناګین بیا په قران سره درس کی اپا قران وایونکې باندې سره درس کی هغه خپل نه دی مختاج د جزان له سلا کی مثال د څوکې د درد د ځان یو خاطی اواز کی چې خبردار که خبردار کنه هغه نو خلقني او خپل ځان یو خاطی نو قران کو دا کومه لټزمو سره نه زه ساتنه تبلو کوټه دا څنګه کېږي کې غفلت ته نور کارو بیا لیک درو دنیا یاوځو دین تنه سبيګي بهر حال دغه چې قرآن مجید دا غي بارونو ذکر کیږي نه دا غي انبيیاء او دا غي تعلیمات او دعوتونو ذکر کی ورپسې دا درست ته پارا پورا تمه هیڅ ښه ته اتیا شو کدا نو صرفل آیات دارنګ بیانو مونږه دلالل لَقَامَ يَشْكُرُونَ لبارداه قوم جو شکر دا کوي الہ دان نعمتونو ګوراول کې دا آدم علیہ السلام ذکر کړو لس په اړو پوره آدم السلام نورستو ټول توحید ما هالو خلق په دین نو په کلمہ توحید کې لاکو ایس مثلا شرک وغیرہ نه واه ورستو څو چلوسو چنه بندگانو په توحید غکلګو کلا ته چاږي او پات شنو ابلیس راغی خلق یې ولام څو ګور اف تاسو نه نیک نیک بندگان لاړو اداوسه کوي اوس اوس تاسو به صحاله په دې دنیا کې راشه وس دغه تصویرونه جوړکې دغه شکلونه تصویرونه جوړو نوروز ته واده بیا دا خواګکړه چې تصویرونه وایز ټکنی دي د دې نه مجسمه جوړکې چې بس بالکل بدن ته جوړ شي هم مجسمه یې نورځواخ در شنو دغه دغه شان ته پراتی خیال ساتل غواړي دې عبادت کول غواړي نو راښتې په سوروشه نو چې دا حالت جوړ شو نو الله نوح عليه السلام راولېګه خ لقد ارسلنا نوحا اول دليل نقلين اما تعلق در درې مې داوود صورت پر جمعخه ذکر شو ان ربكم الله الذي او علاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين نو بده دا و باندې دا درې واقعيات لیکنن لگلو نوح علیہ السلام الى قومی قوفلتا سقال یا قوم عبداللہ ویوی قوم عبادت کیوئے دا اللہ خالص ما لکم من الہین غیره نشترستاو دا فارحس الہ بغیر دا دنا دا دعوتیو که خلقو تا چے دا نیک بندگان چکم دی ودو سواع یغوث او نصر دا تی تعظیم و عبادت مکوئے او دیتا پریوز ایما چتا اللہ سفات امولا ورد بندگان دی مخلوق دی نخلقو چتا من اللہ نحنم سوکالا با دی کی تیرشو نحنم سوکالا او مسلاگی نمال دا سمراو تداغو روچاو دکنا نوحن دیر بے جلل انما سمیا نوحن لکثرت مانا حالا نفسی دیر بے جلل پاکپل ای جدی کنه د ام بیاو حکم به جوړل څه دا دي سکے حکم اگې وته چې دا خبره موږ ته نه علیکم یا قنزی ارې ګم تاسو باندې عذاب یوم العظیم دا عذاب روز لوینا قال الملأ من قومه ومعتبروا د قوم ددنه انا لنراک یقینا منخام خوین تعالی رافی الضلال مبين بګم رهې فکره کې اب غلطه فکره کې ته غزم دپلار نکدین نه مانه خلافه ترق قلتي گمراہ ہے ہاں عز اللہ دم اعتبروا ال ملؤ اگر جو جانتے سویخ اخلق بت دبوا یریت شیرا دور اور خلق ناری من قام جسم ضد طول قام سو مار گرے فسر قال يا قومي ونوح علی السلام اي قوم ونوح الاسلام اقام ظما ليس بي ضلاله نشتري ما عند اس گمراہ ہی ولكنني رسول من رب العالمين لكن ذا استاذهم رب المخلوقات داګر طرف تاسو سره اغلیما پیغام مې راوړې او بل له کوم رساله چې ربي الرسول تاسو ته پیغامات درپځما وانصح الکم از خیر قایکوم استاذ او من الله ازو پیغام د الله د طرفنا مالا تعلمه باغ سوچ تاسو پنه پوهي گئے زه او استاذ په اړه ما د الله پیغامات ته ترور مستاز خیر قایکوم او تاسو نه پیژنه پیغام لارنه چې د زمون د زمون با خواري تاسو نه پوهي یا په هغه تعالیماتو عقیدو باندې پويږي چې درته بیانون دلته طرفنه آتا واست دان آشنا ښکاری او عجيبتهم آتا اوسه ناشنا لګي هیڅ څنګه کار کوي چې دا ناشنا غني انجا اقم ذکروم ربكم شرحه تاسو ته بیان د طرفه درځه اسونه الا رجل منكم في يسلي باندې جسته اسونه دي پچو بده يو سړي په واسه تديو سړي لیون زارکم جو یری تاسو ولتتقو اذان بچکه تاسو د شرک نه د لولو ګناونه نه قربانیانو ته پراته د عبادت کوی کنه ولعلکم ترحمون او جدا زما نه رحم وکلیشی رحم خدای سره راضی چې تاسو خپل ځان کې انقلاب راولې د شپې او تمصل او کلا ضرورت او کلا ځان ځان له ولې د پګړایو ته اس ذهن نو پر بلکه پاره وت دا اوچ اچ شو نو خپل کې مکر جوړ کو او مکرو مکرن کو بارا به مکر وک ايوب تل تي لا تزرن الهتكم بلاله هغور پرينه زه ولا تزرن ود ولا سوا و لا يغث و يعلق و نصر داله هور پرينه زه بندگان پرينه زه نو نه نیم زو وکاله تکذیب وک پکذبوه پس دی تکذیب وک نوح علی السلامه دا عذاب کرا نوح علی ظلم د الله حکم وګچې ګټې جوړه کړې ګټې جوړولې اخل قبر پره خاندل چې ګوره دې په اوچاس مکه بګشته ګرځي راځم رلوي جاده جوړه کو او چې celebrations توبان راغله په لښکته اوبرایو روته کن نو ټول کارګر او سوال کړه نو علي السلام جل قدیس مکه باندې اوس کافر مپری دي تو خمهم پاتنه زه بس چکه مسلمانانو اغه نو علي السلام سره ملګری شو پکشته کی ف انجینا او پس مونګه نه جات ورک دل را اخلاصي مورګه دل را ولذین معه اگ سانچ ملګری ود در صلاح فلکی کی هغه مؤمنان ملګر ساتیا کسانو مفصل ذکر کوي یو پکې جرحم چدا عجبا عربيوا رفت اليه قبلهم بيوا دا اتياته پاتيشو انور په پا کافرو کې سږ نو پاتيشيږي فل فل کې دي الله بوګشته کې بچو واغرکل الذين كذبوا باياتنا اگر کلمون هغه کو چې تغذيبه کله زمون د آیاتونو انهم كانوا قوما عمين يقين دا قوم وړاندو دې حق وړاندو او زانبينا کونه پیغمبر خلاصې پرسه کې چې پیغمبر سره کېشته دراو خاطي ا کشته پیغمبر سره څه ده یعنی دا سره بدین کې ملګریش او سنتو کې ملګریش دمو اته ذکر کوي او دلیل نقلي ده وح علي السلام یو وخته خوف اخرون دي دا کوم دنو علي السلام چې هلاک شو یا اډیان جهلاکی دي یو وخت به کې تخيف دنیوي بل خو دلیل نقلي و مسله توحید باندې دا واقع هم ده دعوة مطلقه وإلى عادن أخاهم هودا عليهم قلنا عادية أنتا يو دين هودا علیه السلام أخاهم دين نصبه دين وطني وقومي وورو أخاهم يو دينو بدين كهوصر دينو مرگري انوصر هودا علیه السلام ملگرتيا قولا ونصبه بقوم ونه أخاهم موتوه عادو دا نوح علیه السلام رستو پنوسوكي ويرم پاولات او دیتو الله فکر حود علیہ السلام را لے گلو ادار دیر لو جسامتو علی قال ایا قوم عبداللہ وی ورطا اے قوم عبادت کوئے الله اللہ خالص عبادت کوئے یمن کی عبادو احقاق مقام او حود علیہ السلام وطمسلت توحید کولا ما لکم من الہ غیر نشتر استاو دفاع راہیس الہ بغیر ددنا بلاد تقول اعدا سن يري جاي قال لمن الذين كفروا من قومه وهم تعبره هغه خلکو چې کافرانو ځقوم ده نه کافره دې کې څه وکړه دا ولي دې کې صداسي مو چې ایمان پکې انا لنرا في صفاحت يقين منقام و خابن تعالى رب يقفك يا کي صفاحت كما قلتو تاغه زموند پلانګه طریقه پرې خو دا دا اخپل برادری اقام ده خفاکو نو مطلب داری چو خیار صلی خداکار نکی دا تا پسو بانده نگور دا تیو تا فی سپاها تین چیر راز دا اخپل رونری دیتا پس داری خفا دی مونگو تول یو یو یو دن دی خف پولی آل حراس را پا ترخ کی پراتری ارو خوینو عبادت کو نو مطلب داری چو پدی که خور و اینا لنظننک امنال کاذبین او یقننمون خامخوای گمان کو پتا یا یقین کو چیر درو جنونو ته چې کوم خبره کوي خو غا سوک منی نه نو توغره درو جنونو انل کاذیب مشهور درو جنونو که ها دام بیاوت ویل شیوی کالیا قوم او یا قوم زما لسبی صفات نشتری ما باندې اس بی وقفتیا او تاسو نه پويګي به کو فو تاسو یې ولیکن رسول من رب العالمین لیکن زو استاد هم در طرفه دربد مخلوقات نا مازرغت عزاز تاسو پیغیم وراله او تاسو نه پويږی معنا پیژنه او بللکم رسالۃ ربی زرسون دا زو پیغامات درب زما او انا لکم ناسخون امین او زو تاسو د خیرخوایم خیر خواهم تاسو بخپلې له دې خبره اقرار کوئ چې را په دې دمره موده کې کما زرس تاسو س امانتونه دي نو پای کې خیانت نه دراګل تاسو منې جو زمو اعتبارم او امانت مه لایق د اطمینان نه منه دا توری خبری اونا بخیر خواهی منه نبیعو لیمان سر مقابله کوي خلاف کوي او آجیب توم آیا تاسو تعجب کوای اینکار کوي انجا اکم ذی کروم مرواد بی کم چراغ تاوستا زکر و بیان درابت استاسو نا علار جلیم مل کم پجب دیو سلی چه استاسو نا دی حیون زیر اکم چو یا ری تاسو استاسو رور دی نو چه تاسو یا او بیان در توقیه انظار در کې خیل پیجنه پجبه پوئیگه وخیر سر تیر شویده سن ناشنا رہتا نده نبیانو لی اشناستر کې تاسو ناشناک لی عجیبه قومیه یاد کې اذ جعالکم کلچوی گرزو لی تاسو خلفاء آبادو من بعد قوم نوحیم پس د حلاکت د قوم دا نوح علیه سلامنا دا نه نا کوئی براتوالیکن اگه سو شو اگه نشتا پا مخد زمکی بانده وذا دکم فل خلق بافطا او زیات کلی یتا زو بوجود کی په برا خیر سره ویلو وجود نه د رکل دی د دینه امر شکریا کو اداکه کنا دومره ل ویلو وجود دنیا دومره خیر رازه او غو پسیرونه د پره دی چری سی ویلی چې دا اډین مضبوط او دومره قران مجید ویلو یوه ځای کې چې مخ کنو خلق د تاسو لسم یې تامنه را سي دی نو کپ مالکي کپ دولت کی یوک بوجود کی څکه دا ریډیو ویل وی باډه وی ونو به جوړه کولې راوي وې استه اځه هلاك شروعسته ندوستر وغا کاندل چې پراتو ندي والله عالم دا کینیشت مفسرینو مبالغه غدرا چې وجودونه ډېر مزبوط او و غړ او قران ویني کنه وزادکم فخلقه باسته په پر اخې ده درکله د نورو انه کړ ډېر ممتاز او زیاتې فذكروا الله فسياتك نعمتنا وإحسانات دالله نعلكم تفلحون جتاسو كامياب شئي تفلحون قالوا أجئتنا لا تخلقوا جي ربو ونشو هو مسلين دي بوشو أجئوه ترق بل طرف نوي طب وعيك ندي موحدين دي لأسوه بيجيني خدا توحيده قالوا أجئتنا آيات راغل يا مونتالي نعبد الله وحده جمم عبادتك دالله یا واضد آغا وحده خواقه الفاظ ده خواقه فقدر و قیمت نو پوش شوی و نظر ما کانه یعبد آبا اونا اپریو زمونگا اغسو چه عبادت یکلو زمونگا مشرانو یو خوازمون مشران ده ناغی خمسو پرخو ده اغا پریو او تاپس روان شو ده یو ازاد عبادتو کو تخو مونتا دعوی کنز تار خبرن خدا پتل لگی کنز فاعتنا بما دعویدونا راولا موتا غازاب جتا يريمون ان كنت من الصادقين كيتا درشتنونا فعزاب راولا قال قد وقعا عليكم ويهود عليه السلام يقيم من هزر شويري فتعصب عندي من ربكم درب ستعصنا رجص وغضب غزب او غصى رجص عذاب وغضب او غصى صحت او غصى. اپا اخفل دا عذاب سوال کوي از دمرو گوست نو بس که اخو لکه تاسو مند چه اعذاب راگه چه دا خبره سوکین اخو معذبینو فا اخو اعذاب راگلی وقتا وایا چه اخو دا خبر شورو کلی اتو جادیلوننی ولی جگل که تاسو ما صلافی اسمائن پا داسنو منوکی سمیتو موها چه تاسو ولی خیدی انتم تاسو پا اخفل فا آبا امشران استاسو تانسو ما صرفت داشو نمونو که جاگره کهوه وفسرین ذکر که چاگه دا مختلف و حاجتون دا پارا علیه غرزولیو تا دی با صحت را که بیماری برا اندر او دی برا مختلف و حاجتون پورا که مرادون برا لپورا که او دی برا مشکلات دپا که دا خبری جوڑه کلوه اپورا نمونو علیه سو تا دی بدا کار که بیا اینیه تا دی وقتی اصول چکه که نا در خلقو در قبور و سر کم معاملو کنن و بس دقا شیدن و اگه مجسماتو اوست و مجسمات میشه جورو لی اکا وست که وی ابوتان دورا بدنام نوی یقینا چلی خلقو بجور کلیم و, و کلی در قبر در فانس بولا یا درول و یا بیقیم تو بور اگه چه کم خلق بوتان خرسی اقلی خرسی اتو جا عربی تجاو کرده مشرک قانده اسی زنده موحیدین و مسلمانان وی چې در مشرک الام سرا معبود باطل سرا تا مين اوسه تا نه من نه راته مخارزه او اخلی اجازه قيمت تا خوښ کنه نو تر مسلمان پاتوش وي نو اگې دومره pore حتا ورسیدل چې پوک کنه ستو پغرو نو يراله ستل شنو وي ویراثه پخپل کې نه ګټ نه جوړ کې کثمې او خور نو ځان دې راش نه ګټي کینو پټراشه لړستل شي نجسه شي جوړ کړې د اقوان دین بیا وځي چاویری شردا کا شان نیک نه اخته مې ډر ویزمک که خاخ که که دیشو بیدی سر لکس تپاشی من اگه خود دمرا پولی حت تاو رسیده نو که دا بدنامی نوی نو دی مشرق قام خوابنن جو کلو پا دی قبرون بیلگولو جرازه و لوس قبور سر دمرا اندازه اگه سلوک اوگا کنا نو دا داد دا اگه وقت نران روانه خود شکلو نوی بدلو موجه سمات پا اگه قبور دینا نو قرآن و دا چې وې جتا سو ما سره په دې کې جګړه کوي چې حقیقت دغې نش ته خو تهش نمونه ولا یې خري خبر دې چې په لري قبر کې دا سوک دې سوک نه دې دی کدين دې دی که نه کوي او ک بخیل دې نو دې خبر څه دلیل چې تا پریوزا ته ته سوال کوا ته ولما نخت کوا ته په ځان دا خوب دا خو په دین کې نشته خو دې څو په یو کتاب کې سیوا دا کنه چې وس خلق او مردان کې ایوز برځه ولیکلو اګیو چې داشتہ او یاغوسو یا محمد ویل یا دستگیر وغیرہ ویل جایز دي دا غوغي لیکلي پټب مشهور کتابونو کې ردن په کتابونو کې دا خبره چې دا خبره چې قبر سره دا چل کا قبر سره خدای ناخره ټکویل کول نو پکره دا خو بدعاتو کې شمار دا خو ګناہوں دي ننونه ولې خیره دا پلان نه نه اذن نه جوړل دا نه نه چې دا نظر دی دي عدد لیوانوده لیونی پر راځيږي داني پر راځيږي اه باد پخ کيږي مختلف نسبته له واتکي تعتون دا غي نموني لري د دنیا کي معنازل الله کلی الله بهامن سلطان باغې باندې د دلیل کدل البقران کې چاو خاو چاو داشته اګه دازي وي چې ولله السلام بوخ کې نو غوادو سور قران کې نه ده نو قران کې خو زه به په هغه راځل چې دانيش ته هغه سره غلط نوم ویده قرآن کی را گلیدی اسیم و کفر ویده نو قرآن کی خو پیران را گلیدی هامان را گلیدی توی اپ داهم کی دی دیت اگوگو را جو قرآن کی را گلیدی سنگ را گلیدی زن پاپتا پاکول والی کنا فان متاظره انتظار کوي اینی معاکم من المنتاظرین یقینونز تو توسر یم د انتظار کونکونا چه توسر زمرا حت تورسید خوبصوصا اعذاب تو په پیسې د پاتره پانه نه مون نجات ورکد لرو الینا ماعه برحمت منا او ا خلقنا الجمال گریو د <سؤال> د سره نن نجاتم <سؤال> ورک فر رحمت سلا د خپل ظرفنا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا ا پریکله مون جوړي دا خلقو تخظیم کلو سم د آیاتونو وما كانوا مؤمنين انوغي مؤمنان عذاب چه پراغه د دې کارم دغه واخا چې دم بیا مخالفته کړو ابوس پرستیو پکې قالیا قوم عبد الله او صالح عليه السلام اي قوم عبادت کوو د الله من اله غیره نشتر استاو د پاره بغیر د دنا د دې جمله خو خاره معنی راکنه چې خالص د الله عبادت کوي راته او د سپراتي نه دا پريوزه قد جاءتكم بينتم من ربكم یقینا راغلی دا تاسو تام او جذا درا د تاسوونه دی وی صالح علی السلام ته چمونږه تاسو خبرونه شو منل صفه خبره د تکو مونږه یو مطالب کو هغه به منې نبی دا تاسو خبرو منو خصم مطالب دا ماکامه ونده نه ده پدې کې چکم صح غټ ته د دینه بمول یوخه پیدا کې ادا زوغه چ حاملومه لار بوخه نه هغه نو فا لکو ا د الله طرف نه وتوم ویل شو کنه سپاز د ماجزه الله ورکو هذه ناقه الله داو خد الا دا الله ته اضافت دې دې شرافت د وجنه چره دې ګور دې مقام نه ها چې الله او خش کنه دې وکيل زده کنه لكم اياتان استعذ پار ماجزه دا دلیل له الله ب قدرت او ا ما په نبوته فذروا پرے دے تا کل فی ارض اللہ چہرہ کی بسمک اللہ کی لازمہ کی اللہ دا واخون الذی ا دا واخون اللہ دا نو پرے دے جگر دے اخرا کی تا زوب پابندی نک لے ولا تمسوا حبسو امر ثویدتا جس قسم عاملی تکلیف او کنا دے تا گور سر تکلیف ہونا رسے کہ نیو بری اس تاسوم تاسو عذاب دردناکو اغل شو خا چ ډیوی لري چې عامه تواله وا سم ونډه کارې دا ان نو ونده پښنتخه ونډه خو ځکه له غړې ته ویګنه د غړو جو ونډه پښان ا جې ځنګل کې بسارې دا نور سارې ویل ته نه ښکارې دا دمت ا جې بګم ورځ د وبونم برو نو کوي بیٹول اوسکه کو. کو دا نه کم پهونو باغې خلف سره بو نو و بیٹول اوسکه ابل ورځ بیا د دې رسارونه امر دا پګې امتحانو چھتیتا بتاو اس تکلیف بالکل نراساوی دابا آزاد ایخا پراک بکی ضرر بوتا نراساوی ناغا ظالمانو لگی دا او یو تانی علم ساو ناغا ایمخ کی وسر طول پہ اتفاق کیو او غو خیر اوالا پیول اوالا بی حلاکتا نو بس چھدا کاریو کنو دیدیر لوی معجزی مقابلی اوکر کنو او خلاپورزی گستاخی اوکر ناغذات پیراوی او موجزه و تذکر که چردی بی قدری مکوه و اذکرو او یاد کې اذ جع لکم کل چوکر تاسو خلفاء من بعد عادن عباد و قائم پسد و حلاکت دعادن الى عادیانونا و بو اکم فی او زیدر که تاسو لپس مکا کې سمرا بلا زیدر درک که سمکی در درک که تتخذون من سهولها قصورا چجور و تاسو پاغ نرمو او سم از مکو کی بنگلی قصوراً محلاتوں جو کلی وطن حیطون الجبال بیوتا او توگل کوی توگی تاسو پا غرونو کی کورونا کې کی کوروناو او سم از مکو کی بنگلی کوروناو نوچی کم زی طبیعت غختن لدکی بو مسم طبیعت قتل کن فادکرو آلاء اللہ پس یادوی نعمتن و احسانات دالا ولا تاثو في الارد مفسدین امکی گے پس مکو کی فساد کوون کې نقصان مکرے بساد مکرے قال الملئ الذين استكبروا من قومه را فاسد الخموتبر دی ہونا استکنا مقت تغوری وہ امات ابرو چ دخل کو نظر کے اگے ڈیر رو چتا موتبرہ او کنا چ دن بچا کے نہیں گو کا اگا ڈیر دان تسوینہ کے ز متبرت یانی نو نو کریں اگا خلق کو نظر کے وہ وہ امات ابرو خلق جو تکبر کلو کولا من قومه دې ده قوم پن دغه بقوم کې ځکم داسي وکنا للذین استضعفوا هغه